Pista 8 Dușman al oricărei forme de violență, structural incomparabil cu Voicumarin, Titus Verzeu nu putea decât să simuleze prietenia pentru el. La rândul lui, Voicumarin, incapabil de vreo prietenie, ci doar de cârdășie, îl păstrase pe Titus Verzeu pentru a-și demonstra larghețea. După ce ei decapitase pe Sherban et Company, Titus Verzeu, neavând stofa unui adevărat concurent, continuându-i portretul, Sânziana socotea că Titus Verzeu era în binarea perfectă între umoarea unui ulceros și a unei fete bătrâne când dădea frâu liber fanteziei și îi proiecta pe cei doi prieteni în epoci trecute și îl închipuia pe voi cu marin un ucigaș cu simbrie, ucigaș cu șișu, iar pe Titus Verzeu, sub aerul recules al unui benedictin, un doct otrovitor, pritocind cu gesturi dulci, pioase, moartea într-o retortă. O lăsăm să moară? Își înnoi Sânziana, asupărătoarea întrebare, pe un ton persuasiv și blând, care doctorului Haralambie Stai cu-i sună ca trâmbița judecății apoi a dracului muiere. Sânziană, de ce vrei să ți-a prins paie în cap fata, tati? Și eu știu și dumneata știi că cu coana asta ar trebui deschisă, dar nu e treaba noastră. Familia a adus-o la Verzeu, că umblă toți după titluri, să se spele cu el pe cap. Dumneata îl cunoști pe Verzeu de 5 ani, eu îl cunosc de 20. Domn, așa cum vi se pare vouă ăstora tineri, că voi credeți că tot ce zboară se mănâncă. Ăsta poartă sâmbetele și printr-o privire și printr-un zâmbet. Ăsta e ca o muiere la menopauză și ne... Ne mai punând la socoteală că e prieten la toartă cu tartorul mare. Când i-a belit voi cu marin pe șerban și pe îi voi cu tăia și îi ai ascuța cuțitele. E mai periculos decât voi cu voi, măcar ia buzdoacă în mână și îți dă în cap, prin față ăsta, însă-ți dă la tâmplă, dintr-o parte, că nu știi de unde ți-a venit. Mie de mult îmi întorcea mironosița de verzeu pielea pe dos dacă n-aveam originea de om. Amândoi două curve, numai că voi cu marin, curvă de mahala, iar verzeu, curvă salon. Cum ieși deasupra și poți să le fii concurent sau îi contrazici, te obelit, Mediocri amândoi, n-au nevoie decât de calfe ascultătoare. Cu limbajul lui plastic și nemacheat, trăgându-și comparațiile din domeniul măcelăriei, de unde ștregea și o bârșie a tip vital, coleric, deschis, cu un ascuțit spirit de observație, doctorul Haralambie stai cu nu făcuse altceva decât să îngroașe cu o pensulă viguroasă și brutală, trăsăturile imaginii pe care o avea Sânziana despre cele două personaje asupra cărora nu-și făcea nicio umbră de iluzie. Domnule doctor, nu-mi spuneți nicio noutate, îmi dau seama de ce mă paște pentru simplul fapt de a a fi contrazis de față cu atâta lume diagnosticul profesorului. Se găsește totdeauna un suflet bun și fidel care să-i spună. Ce vă întreb eu este, o lăsăm să moară, conflictul deschis sau astupat cu verzeu, riscul de a ne vedea puși la dispoziția ministerului și a zvârliți în spirocheții din deal, ori la treponemița din vale, cum ziceți dumneavoastră, teama de acest risc trebuie să ne facă să semnăm cu bună știință un certificat de deces, Orice chirurg semnează certificate de deces în cariera lui, zise Staicu, pe un ton de părere de rău. Dar nu voluntar, domnule doctor. Noi însă, de data asta, cu bună știință, condamnăm un om la moarte. Mă, sunt Zianu. Vezi-i fată de copilul tău, vezi de burta asta, care a început să se vadă și lasă-i dracu pe oil domnului. Îi replică stai cu un ciudat pe ea, că avea dreptate și că îi stricase cheful și liniștea, și așa stricate de falsul diagnostic al lui Verzeu. Îți promit că îi măresc doza de antibiotice fără să știe, bineînțeles. Domnule doctor, eu am să-i spun azi profesorului ca pe o informație ca și când asta s-ar fi evit după vizita lui, că pacienta se simte foarte rău și că eu, eu nici nu pomenesc despre dumneavoastră. Eu cred că ar trebuie deschisă. Rău faci. Să nu zici vreodată că nu ți-am spus, zisese cu un glas de profeție amenințătoare Staicu. Precum îi promisese lui Staicu pe tonul cel mai deferent cu putință, Sânziana îi comunică profesorului Verzeu ca pe ceva nou starea bolnavei Liliana Fodor, inclusiv părerea ei a doctoriței Hangan despre acest caz. Părerea dumneavoastră mi-a fost comunicată, ca și pe Cezar, faima vă precede, doamnă doctor Hangan. Vă mulțumesc pentru bunovăința pe care mi-o arătați, corectându-mi diagnosticele. După ultimul cuvânt rostit ca toate celelalte, pe un ton care o făcuse pe Sânziana Hangan să se gândească la un iceberg pornit în mișcare, profesorul Verzeu, ca o prăjină, perfect uscată, din care a pierit orice semn că ar fi fost vreodată creangă verde, se ridicase în picioare însemn că întrevederea se terminase. Tonul refrigerant și alura lugubră a profesorului Verzeu echivalaseră în mintea sânzienei cu certificatul de deces al carierei sale de chirurg. Lucidă, în ciuda febrei, Liliana Fodor reținuse convorbirea de dimineață dintre doctorii Staicu și Hangan, pe care i-o relatase bărbatului ei foarte îngrijorat de starea din ce în ce mai rea a nevestisii. Inginerul Fodor îi ținuse calea lui Staicu după contravizită. Domnule doctor, sunt foarte îngrijorat de starea soției mele. E de șapte zile internată și starea ei se agravează. De unde știți?" îi replică Staicu. Domnule doctor, nu sunt doctor, dar cu mintea mea de inginer și cu un bun simț elementar, cred că pot și eu să apreciez că nu e cu nimic mai bine decât la internare. Și după câte mi-a spus soția mea, există și ceva controversat asupra diagnosticului. Doctorița de salon, doamna doctor Hangan, este de altă părere decât profesorul și ei, soției mele, i s-a părut că dumneavoastră sunteți de părerea doamnei doctor Hangan, dar că domnul profesor Verzeu, fiindu-vă șef, Domnule doctor, vă înțeleg perfect atitudinea că doar am și eu șef și știu ce înseamnă să-i contrazici, dar credeți-mă, e vorba de viața unei femei de 32 de ani, mama a doi copii. Vietul inginer Fodor aproape că plângea. Domnule inginer, se ținuse tare stai cu. doamna Fodor e pacienta domnului doctor Verzeu. Ați scos-o cu mari sacrificii de la doctorul Bocioagă și ați adus-o cu mâna dumneavoastră la profesorul Verzeu. Vorbiți, vă rog, cu profesorul Verzeu. Copii am și eu, domnule inginer, și încă trei. Este și o etică profesională care ne oprește să ne amestecăm în cazurile altor medici. Dar o etică pur și simplu nu există, domnule doctor, am luat-o cu mâna mea, ați zis de la doctorul Bocioagă și am adus-o la profesorul verzeu. Am înțeles foarte bine ce ați vrut să spuneți, domnule doctor mâine, dacă cineva dintre dumneavoastră de aici se îmbolnăvește. Dumneavoastră știți la cine să vă duceți, fiindcă știți câte parale face fiecare dintre dumneavoastră. Eu un biet om de pe stradă, la cine vreți să mă duc. La cine are cel mai mare renume? La cineva cu firmă? De unde să știu eu cât prețuiesc firmele chiar în toate domeniile? Vorbiți, vă rog, cu domnul profesor. Insistați, vă rog, și stai cu strânse în grabă mâna și șterse. Din conversația cu doctorul Staicu, inginerul Fodor își dăduse bine seama că bătea pasul pe loc. Pe Verzeu îl văzuse de două ori. În săptămâna de când își internase nevasta și Verzeu îi spusese invariabil. Stați liniștit, nu e nimic grav. Disperat, inginerul Fodor opândise și pe doctorița Sânziana Hangan, agățându-se ca în necatul de firul de pai. Îi relatase cuvânt cu cuvânt conversațiile cu profesorul și pe cea cu doctorul Staicu, aruncând o privire plină de speranță asupra pântecului ei, care începea să se bombeze. Inginerul Fodor apăsase pe calitatea de mama a doi copii, pe care o avea bolnava soția lui și, fără privirea aceea, pe care numai într-o epuizare a resurselor de convingere o putea folosi un om bine crescut, cum era inginerul Fodor, Sânziana, pentru care calitatea de om a fiecărui pacient n-are nevoie de niciun adaos iar fi spus inginerului Fodor aceleași lucruri îi spusese deci că era de mirare pentru ea ca medic cum de pacienta mai trăia Doamnă, doctor, dumneavoastră nu o puteți opera și cine să fie mâna a doua? Un medic ca și dumneavoastră, domnule inginer Nici anestezist nu s-ar găsi îi spuse Sânziana explicându-i cu o privire întristată ca un lamenta pentru curajul mort al colegilor ei ceea ce nu-i explica prin vorbe ce mă sfătuiți să fac? Sunt Iana, dăduse din numeri, dar nu de gesturi de spălat pe mâini, avea omul acela nevoie. Ați avea de făcut un lucru, să vorbiți astăzi cu un chirurg din alt spital, să o primească, iar mâine să veniți și, învingându-vă politețea, să vă certați furca aici și să o luați cu tam-tam și să o duceți dincolo. S-ar putea ca în fața unui scandal profesorul să-și ia inima în dinți și să o opereze. Doamne, doctor, credeți că dacă cineva ar vorbi cu profesorul voi cu Marin, iar dânsul ar interveni pe lângă profesorul Verzeu, propuse inginerul Fodor o soluție delicată, conformă firii sale. Sânzian a făcuse un semn din cap cu care anula eficiența unei asemenea intervenții. Dar dacă profesorul Mitrachel ar interveni? El da, pentru că profesorul Verzeu îi este obligat. Domnule inginer, nu uitați să explicați profesorului Mitrachel cât de gravă e situația. Ați fost prea delicat până acum și e un vers celebru. Se par delicatez că je ma avii. E dreptul nostru să facem ce vrem cu viața noastră, dar cu viața altuia când acel, altul mai are și doi copii, mi se păru necesar Sânzienei să-i atragă atenția inginerului Fodor, care, după părerea ei, se arătase inadmisibil de credul față de diagnosticul profesorului Verzeu, cu ale cărui explicații succinte, Oxford-like, fiți liniștit, nu e nimic grav, se mulțumise ca un prost în sinea ei, Sânziana judeca foarte aspru oamenii și faptul că nu le-o spunea în față era doar rezultatul educației și mai mult decât atât al perfectei stăpâniri de sine. Cu un an în urmă, doamna Verzeu, bolnavă de un cancer genital, devenise pacienta profesorului Mitrăchel. În serviciul profesorului Mitrăchel, la loc de cinste, se afla un anatomopatolog cumnat cu inginerul Fodor anatomopatolog care îi sugerase inginerului Fodor să-și mute nevasta din serviciul doctorului Bocioagă despre care el, anatomopatologul, n-auzise în timp ce de profesorul Titus Verzeu auzise o lume întreagă. Pe de o parte, inginerului Fodor nu-i venea să creadă că o somitate se putea înșela asupra unui diagnostic. Pe de altă parte, felul evaziv al doctorului Staicu despre care într-o săptămână aflase ce medic de calitate era și felul hotărât al doctoriței Hangan de a-i trage toate clopotele de alarmă supărându-l fără doar și poate pe Verzeu, îl duceau pe inginerul Fodor cu gândul spre un diagnostic pe care nici în minte nu îndrăznea să l pună. Diagnostic pe care îl pusese probabil Verzeu, socotind de aceea inutilă orice intervenție. Ca mai toată lumea din vremea lui, inginerul Fodor considera agenți ai morții doar cancerul și infarctul, celelalte maladii, părându-i se benicne, cochetării, între boală și sănătate. Pe linia acestei fixații, care începea să-i obsedeze și pe medici, nu numai pe profani, inginerul Fodor plecase din clinica în care era internată nevasta, cu gândul la peritonită ca la o adevărată speranță, invocând dibaci un presupus diagnostic oncologic de care se temea familia bolnavei. Profesorul Mitrachel intervenise la Verzeu în favoarea Lilianei Fodor, oferindu-se să transfere bolnava în clinica lui sau, la rugămințile anatomopatologului subalternul său, înțelege și pe el Dragă Titus se scuzase Mitrăchel să asiste când bolnava avea să fie deschisă. Verzeu, cu tonul lui egal și liniștitor, l-al asigurase pe Mitrachel că nu era nimic grav, nimic chirurgical, ci o pancreatită care nu ceda încă, dar nici nu se agrava. Mitrachel nu era nici el născut de ieri ier de -al de-al și nici novice în chirurgie. Cine știe ce relații profesionale directe cu Verzeu n-avusese până atunci, ca să-i poată verifica diagnosticele. Știa însă ca toată lumea că oricine poate greși, că și sânzienei Hangan îi erau cunoscute greșeli de pomină, făcute de specialiști de mâna întâi nu raclase el, bebica vernescu, o măduvă crezând că încă raclează accesul rece pe care îl și raclase lăsând paraplegică o femeie de 30 de ani Pandele nu scosese un rinic unui pacient uitând că pacientul avea doar un rinic Înaintea acestor cazuri nefericite și după ele, specialiștii în cauză făcuseră operații reușite. Unele chiar surprinzătoare prin modul abordării, prin introducerea unei tehnici noi, prin observații cu valoare de generalitate. Operații trecute în cursuri și în tratate, pentru care meritau reputația de care se bucurau în chirurgie. Viața intimă a oamenilor, ca și cea profesională, e plină de greșeli mai mari sau mai mici. Un scriitor scrie azi o carte foarte bună, iar mâine scrie o carte mediocră. Un actor interpretează. Azi, magistral, un rol creând un personaj de neuitat, adevărat punct de referință pentru interpretările generațiilor viitoare. Mâine, un personaj care nu-i se mai potrivește, chiar ca pielea pe trup. Spectatorul și cititorul sunt neiertători. Nu trec niciodată cu vederea ce a fost prost și în această neîndurare, uită și ce făcut bun. Sita care cerne fără părtinire este posteritatea. Ce posteritate are însă actorul de teatru care moare definitiv în fiecare seară, cu fiecare spectacol el, artistul irepetabilului? Ce posteritate are un medic? El moare definitiv cu fiecare diagnostic, cu fiecare succes, cu fiecare eșec. Nici Sânziana Hangan, nici profesorul Mitrachel nu-l desfințau petituți Verzeu pentru o greșeală. De la distanță, Mitrachel îl suspecta pe Verzeu doar de eroare de diagnostic. De aproape, doctorița Hangan îl suspecta pe profesorul Verzeu de ceva mult mai grav, de persistarea într-o eroare pe care în sinea lui o îndreptase, punând diagnosticul corect, dar pe care de dragul de a nu se contrazice și de a nu știrbi autoritatea nu recunoștea. Și uman și profesional, Sânziana Ana Hangan accepta greșelile în care buna credința a celui care greșea nu putea fi pusă la îndoială amorul propriu și rănile lui pentru dânsa nu erau o scuză nici în cauze mai mici decât viața unui om. Pentru respectul profesional pe care îl purta lui Verzeu deși era sigură că Verzeu avea să se descotorosească de ea la prima ocazie, ocazie pe care avea să o pregătească răbdător cu priceperea lui iezuită, încet și atât de târziu ca nimeni să nu mai pună în legătură cu irreverența de al fi contrazis și pentru respectul față de breazlă, Sânziana ar fi preferat ca Verzeu să fie greșit de a adevăratea de la bun început până la sfârșit. Toată facultatea s-a supărat pe mine și nu mi-a iertat niciodată că am avut îndrăzneala să mă vindec fără să-mi fac rezecție de humerus. Cum îmi spuneau toți, profesorul Tomescu era atât de jignit că nu-l ascultasem și mai ales că mă și vindecasem, încât nu numai că nu mă mai saluta, dar nici nu mai răspundea la salut. Vorba doamnei doctor Florica Varbănescu. Unii medici exagerează tipicul în maladii, alții atipicul. Unii nu-i dau voie boli să se prezinte altfel decât cum scrie la carte, alții nu-i dau voie să meargă pe drumul drept, ci își poartă mintea și cunoștințele printr-un labirint al complicației, împotrivindu-se evidenței pe care o consideră fațadă înșelătoare. Să fi căzut oare verzeu în boala atipicului? De la intervenția lui Mitrechel, boala Lilianei Fodor părea să se înrăutățească, Jânat, dar de data asta convins că Verzeu greșa, Mitrechel intervenise din nou. Dacă familia ține așa de mult, o deschid mâine, declarase concesiv Verzeu, ne lăsând nicio clipă să se eghicească ușurarea pe care o simțea, văzându-se servit într-o intenție pe care de unul singur nu-i mai venea să o materializeze. Un cui în pantof tot îi rămânea. Echipa de a doua zi era fixată, doctorul Hara Lambie, Staicu și doctorița Hangan. Stai cu chirurg de mâna 1, secretar BOB, deși a furisit de isteți și cu o limbă pe care nu-i torsese nimeni, respecta. Regula jocului. El nu se pronunțase niciun fel, nu instigase pe nimeni, avea simțul ierarhiilor, pregătindu-și propria ierarhie. Doctorița aceea iconoclastă, bântuită de pasiunea adevărului, deși talentată și tobă de carte, prea tânără pentru a reprezenta un concurent, îi stătea lui Verzeu ca o scamă în ochi, cu mult înaintea picăturii cu care vărsase acum în urmă paharul, picătură care, din scamă, o schimbase în spin ea totdeauna avea păreri personale și, când nu contrazicea pe nimeni, cerea sau dădea lămuriri, intervenea cu precizări, cu amănunte, hărțuindu-te și sâcâindu-te pe un ton deferent, măsurat, detașat, vorbind puțin și cu miez, luat în serios, vrei, nu vrei, de tot spitalul, cu un ochi neiertător, cu o limbă cu care știa să zică una de să nu te mai scoli, suflet de chiruri, cum o caracteriza pentru sine verzeu, care se socotea duios și un sensibil pentru faptul că îi venea să lăcrime la dramolete insipide cinematografice sau teatrale pentru că l-a o stare de preleșin când îi curgea o picătură de sânge pentru că la cea mai măruntă durere orgolios cum era în loc să consulte un internist citea la tratate de medicină generală până amețea, pipăindu-se din creștet până în tălpi, bolnav pe rând de fiecare boală în parte și de mai multe deodată înfrățite într-o hidră monstruoasă cu tentacule aderente cleioase, insinuante și insidioase care evoluau de la epidermă spre creier, fulgerândul cu spaimă familiarizat cu moartea altora ca orice chirurg la vârsta și cu experiența lui, gândul la propria moarte gând trezit de cel mai vag jung, de cel mai neînsemnat deranjament la burtă, îl aducea într-o stare de panică și îl făcea să se simtă nu numai cel mai nenorocit om din lume, dar mai ales nedreptățit. Pe când era el pe lume, Titus Verzeu, chiar dacă nu se considera totdeauna superior altora, egalul lor nu se considerase niciodată. Amintirile, indiferent de la ce vârstă, îl situau în afastă a egalității. Nici de subt, după cum îi spusese maică-sa, nu subsese ca alți copii, ci cu întreruperi, cu un fel de lungi meditații între o înghițitură și alta. Această amintire de familie îl făcea să creadă că laptele matern îi furnizease maxima plăcere. Altminter, memoria lui nu reținuse nicio o plăcere intensă, nicio o emoție intensă, nici de partea bucuriei, nici de a durerii. O memorie nu poate înregistra decât stări reale, iar realitatea lui Titus Verzeu, copil, adolescent, adult, băținut, Trân aproape, era o zeamă călduță, puțin imaginativ, lipsit de generozitate și deci nimic de mirare și de dorința de a idealiza ceva sau pe cineva, Titus Verzeu nu iubise niciodată pe nimeni. Avea casa plină de lucruri de valoare și de o mare frumusețe, alese cu grijă de cinci generații din neamul lui, oameni purtați pe la înalte școli, la Viena și la Berlin. Alese de multe generații de mari negustori, unguri și ovrei din neamul nevestisii, oameni umblați prin lume, pricepuți la finețuri și la scumpeturi, alese de el și de Judith, nevastă s-a așezată cu priceperea pe care o aduce adesea o bună stare stabil și de multă vreme instalată, subțin partea din om corespunzătoare gustului. La tinerețe, preocupat de meserie și de a-și face un nume în meserie, interesat de lecturi, de muzică, de tot ce-l putea rafina și pune în valoare, Așat prin interese și chiar din convingere de Judith, cu care se înțelegea perfect, dar ne depășind raționalul în această legătură, nici la început Titus Verzeu nu simțise nevoia să se perpetueze în vreo ființă. Mondenă, sportivă preocupată de succesul lui Titus, fire lipsită de elanuri afective ce s-ar fi cerut revărsate permanent asupra cuiva, adepta a unei temperaturi interioare care să nu depășească temperatura normală a corpului, ne iubindu-l pe Titus, dar luptând în Potriva oricui ar fi putut știrbi liniștea, Judith Verzeu, fostă horvat, fostă eşchinazi, nu-și complicase viața și nu-și stricase linia impecabilă cu maternitatea. De pe urma primei ei căsătorii cu doctorul eşchinazi, desfăcută după 5 ani și a celor câteva legături dintre cele două căsătorii, legături cărora ea le pusese capăt, nesocotindu-le suficient de avantajoase, Judith Verzeu își desăvârșise știința de a cuceri un bărbat și pe cea mult mai subtilă de a-l păstra. Pentru Judith, căsătoria era o profesie în cadrul căreia considera de datoria ei să nu se arată niciodată obosită sau plictisită. Admirația discretă și grija ca față de un nou moale erau suficiente pentru mulțumirea vanității de interior a lui Titus. Frumusețea, distinția, educația, fidelitatea, comportamentul perfect, eforturile ei de a-i face viața agreabilă îi mulțumeau vanitatea de exterior, cum ceva pornit pe baze reci nu avea cum să se răcească de-a lungul timpului, nimic în cuplul Verzeu nu se alterase. Refrigerența lui conservatoare păruse amenințată o singură dată când Titus se lăsase tentat, mai mult din vanitate decât din pornire adevărată de una din cele două surori, Veniamin, două frumusețe a căror carieră de femei întreținute se desfășurase din punct de vedere topografic în două apartamente somptuoase ale celui mai vestit hotel bucureștean al anilor 40 Ani ce reprezentau apogeul acelei cariere, la susținerea căreia mai tot ce era om cu bani în țară își dădea obolul. De neam, dar pornite fără șfanți din orașul Băniei, cele două domnișoare, în afara studiilor în litere și în drept, se dedaseră cu pasiune, însoțită de mare aptitudin studiului aprofundat al comediei umane. La un punct al drumului ce avea să ducă la desăvârșirea lor psihologică, apăruse Titus Verzeu, tânăr chirurg de viitor. Cum în cariera lor, majoritatea contribuabililor erau bărbați cu trecut și cu prezent, dar și despre al căror viitor nu se putea prezice nimic, o tânără speranță ca Titus Verzeu le pica de minune pentru varietatea peisajului surorile Veniamin, despre care nu se vorbea decât la plural, iar când se întâmpla ca cineva să o pomânească pe una singură, zicea Janin sau Fraga, una din surorile Veniamin, erau citate ca o întreprindere în coproprietate. Ca o adevărată societate pe acțiuni, surorile Veniamin funcționau perfect așa încât cel mai exigent acționar și n-ar fi avut de ce să se plângă. Una blondă cu ochii căprui și umes de căprioară temătoare, alta brună, focoasă cu părul bătând în albastru și cu niște ochi verzi ca veninul, de te băga în boale. Erau amândouă dorară frumusețe, iar privite împreună două frumuseți complementare cu voci frumoase, cu dicții perfecte, citite și informate, pline de tact, știau să se poarte în orice situație, impecabil îmbrăcate le-ai firuat drept fice sau neveste de banchieri. Câte o mică excentricitate era menită să atragă atenția celui interesat și să-l ducă cu gândul către breșele. Din virtutea și din starea lor socială, vara una purta o brățară mereu schimbată la aglezna piciorului stâng, iar cealaltă o brățară pe brațul drept gol, foarte aproape de umăr. Deși de aceeași statură depăreau date cu talerul, surorile nu și treceau una altea toaletele sau blănurile și nici măcar bijuteriile. Căutau fiecare să-și sporească patrimoniul, mai ales la ultimul capitol. Ceea ce își pasau adesea una altea erau acționarii. Era bine ca ei să treacă de la o secție la alta, schimbând obiectul investiției, dar neînstrăinând capitalul atâta vreme cât acesta exista din plin și era oferit fără vreo reticență sau vreo restricție. Totdeauna de o dispoziție egală și anume bună, știind să înveselească și să dezghețe, oferindu-i din plin omului pentru banii lui, surorile Veniamin aveau stofă de adevărate curtezane. Orele petrecute alături de tinerele domnișoare erau ca o croazieră vastoasă în care totul se întrecea în a-i da satisfacție călătorului. În această atmosferă de vacanță se trezise într-o bună zi și Titus Verzeu, îmbarcat pe pachebotul de plăceri al surorilor Veniamin, fra. Dragacea brună, care tocmai o rupsese cu un fabricant om între două vârste, mai mult spre cea de-a doua, găsise că atât cât se afla în refacere, își putea îngădui o fantezie cu chirurgul tinerel, de la care cine știe ce nu putea aștepta sub aspect penicuniar. Titus Verzeu nu dădea niciun semn de mare aprindere. Incitată de morga tânărului medic de manierele lui săvârșite, Fraga se aprinsese ea, îndrăgostindu-se de-a binelea. Întrebată de sora sa ce găsise la Titus Verzeu, Fraga răspunsese, Cred că ăsta e genul meu, genul piept de pasăre." Neobișnuit cu efuziunile sentimentale, un timp se lăsase pârjolit, necontaminat însă, începând să obosească destul de curând de atâta jăratic, se întorsese total cu trupul și cu sufletul lui de carne albă spre căminul unde, răbdătoare și odihnitoare, făcându-se și în timpul aventurii lui și după că nu știe nimic, îl aștepta Judith cu brațe deschise din care nu ieșau scântei. Pe zice trecea, Titus Verzeu devenea mai mizantrop. Suporta oamenii atât cât îi cereau profesia și îndatoririle mondene. Bucuriile lor îi erau indiferente și nici necazurile lor nu îl afectau mai mult. Orice contrariere din partea lor îl scotea însă din fire. Dar cum nu lăsa niciodată să se vadă acest lucru, se măcina în sina lui dând proporții exagerate oricărui incident și țesând o pânză de animozitate, tot mai strânsă în jurul individului care îl supărase. Răbdarea și maestria lui Titus Verzeu erau demne de un păianjen. După ce fusese supărat, o vreme tăcea. Tăcea și își filtra veninul. Dacă răzbunarea e o mâncare ce se mănâncă rece, răzbunarea lui Titus Verzeu era o mâncare ce se mânca înghețată. Când s că alimentul ofensei a atins punctul de congelare, Titus Verzeu își lua un aer suferind. Acela era și momentul când prietenul lui de-o viață, voi cu Marin îl întreba, ce ai bătinuț? că parcă nu ți-ar fi boi acasă. Profitând de solicitudinea întrebării cu morga lui obișnuită, Tituț a zvârlea o vorbă care n-avea niciodată caracter de reclamație ci de confidență ca între prieteni. La momentul oportun, moment pe care profesorul Marin, mare specialist al experimentului provocat, îl prilejuia neapărat profesorul Titus Verzeu era descotorosit de elementul care îi tulburase boii. Cu tehnica asta de înaltă clasă, haute couture, cum zice Tudor Șerban, îți dai Seama că nu mi-a fost deloc greu să ajung la dispoziția Ministerului, unde voi cu Marin era ce era. Ori mergeam la Giurgiu, unde se găsea un post de internist la o policlinică, ori, prin mijloace proprii, am intrat la institut. Așa m-am trezit microbiolog. Și bolnava aceea, Liliana Fodor?" întrebă Vlas. A fost operată de Titus Verzeu cu Staicu și cu mine. Peritonită. Tot abdomenul îi era plin de puroi. Operația, în afară de pensă, tampon pensă, catgut, s-a desfășurat într-o tăcere de moarte. Sânziana, de ce nu vrei tu să te iubești cu mine?" îi spusese încet și persuasiv Staicu în timp în ce își scotea mănușile, după ce bolnava Liliana Fodor fusese trimisă cu doctorița Jugaru, anestezista la reanimare. Sânzienei, vocea lui Staicu-i sunase de data asta ca venită de pe altă lume după atâta concentrare. De data asta, din ce va mai venit, domnule doctor? O dăduse Sânziana pe glumă, revenind la realitatea exterioară mesei de operație. Din ce-mi vine mereu? Când stau mai mult pe lângă tine, mă apuc o poftă nebună să ne iubim. Și cu o femeie însărcinată, domnule doctor, vai, se poate? Continuase sânziana tot în glumă. Cât ești acum de însărcinată, ești numai bună, glumise și Staicu. Mulți perverși pe lumea asta, zisese sânziana și izbucnisera amândoi în râs. Ea crezuse recidiva de propunere încheiată, Staicu o apucase de bărbie ca pe un copil. De ce nu vrei tu să te iubești cu mine, spune -mi. – Mărioară de la Gorj ține o rublă și doi sloți și nu te iubi cu toți, îi trecuse prin gând sânzienei. De data asta, doctorul Staicu o privea duios și rugător. – Ca să mă iubesc cu dumneavoastră, ar trebui mai întâi să vă iubesc, răspunsese ea privindul l mângâietor. – Și de ce n-ai putea să mă iubești, fiindcă nu sunt frumos? – Nu! Sânziana spuse cu atâta convingere nu încât Staicu nu se îndoise că nu-l mințea. Domnule doctor, vă admir profesional atât de mult că până la urmă cred că aș fi făcut ca majoritatea femeilor. M-aș îndrăgosti de șeful meu direct. Și atunci, în glasul lui Staicu, era o nerăbdare plină de speranță. Și atunci de ce nu? Fiindcă vă e prea dragă puterea, urmase un moment de stupoare pentru Staicu. Și ce era una asta? Nu e mai bine să aibă frun mână unul bun decât unul prost sau mediocru?" Hmm? Ce zici?" își revenise el. Ba da, dar când ai pus mâna pe putere, cel mai greu lucru e să fii drept, iar dumneavoastră nu știu cât vă puteți ridica deasupra antipatiilor personale umane. Recunoști că ele sunt dublate și de bine meritate antipatii profesionale?" Recunosc, dar când ele n-au să mai aibă justificare profesională, sunteți pătimași, coleric, ziua asta are să vină oricum. Erau triști amândoi. Cui ai dat dreptul să-i fie dragă puterea? Vocea lui Staicu sunase metalic, decisiv, deși aproape șoptită. Oamenilor politici, celor adevărați, celor de anvergură care, pentru o convingere, își riscă pielea. Un bărbat vrea să se iubească și el cu o femeie și uite unde ajunge. De ce să complicăm lucrurile? De ce să depășim sfera strict erotică, m? Staicu o privea nițel iritat pe cucoana asta care prea despărțea firul în patru și alt fir decât cel întins de el. Nițel iritat ca fiecare dintre noi când aude altceva decât ceea ce ar vrea să audă, altfel recunoștea că muierea asta a dracului de deșteaptă pusese degetul pe rană.